ОНЕ намалява брой на служителите си в Газа заради поднованите боеве, въпреки нарастващите хуманитарни нужди. Говорителят на ОНЕ е Стефан Дюжарик. Вчера потвърди, че нападението, при което българ... загина български служител, е извършено с израелски танков снаряд. Това дойде от ОНЕ. Израел обаче продължава да отрича за инцидента в Газа. Както разбрахте от новините на хоризонт, посланникът на Израел у нас, Йоси Леви Сфари, написа, че първоначалното разследване на случая от 19 март в Газа, при който загина и българин работил за ОНЕ, не е установило връзка с дейността на израелските отбранителни сили. В позиция по повод изявлението на генералния секретар на ООН за инцидента в Дейр Албалах в социалните мрежи той написа, че цитирам екипът на ООН, който провежда разследването, все още дори не е пристигнал на мястото на събитието. Въпреки това ООН бърза да публикува поредното необосновано обвинение срещу Израел, без стандарти, без професионализъм. Това а, пише посланник Йосиф Левис Фари в а, социалната мрежа днес. А днес е и Международният ден за солидарност с отвлечените или безследно изчезнали сътрудници на Организацията на Обединените нации. За това обръщаме поглед към Близкия изток, към Израил и Газа, където възелът на безнадежността се заплита още повече. Добър ден казвам на Мирослав Зафиров. Добър, дай -дай. Дипломат, политически съветник в мисията на ОНЕФ в Израел, а, повече от 15 месеца война виждаме това, става все по-опасно за международните служители на ОНЕ. Видяхме го и през участта на убития българин там, Марин Маринов. А, как този риск господин Зафиров се отразява на способността на ООН да осигури прозрачност и неутралитет в условията на тези засилени военни действия и хуманитарни кризи? бих искал да изказва своето най-дълбоки съобразнования за смъртта на моя колега. Това е един огромен узор за всички нас, а, които работим тук. Смъртта на всеки един от колегите ни винаги е съпроводена с на особено същане за националност и за загуба. А, вижте, а, а, но в конфликта в Газа и като всеки друг конфликт няма альтернатива Ние сме сигурност най-големия и най способен доставчик и, а, на, на хуманитарна помощ и на услуги за населението, което, а, се, което живее и оцелява в Газа или във всеки друг конфликт на, на, на планетата така че дали на нас ни харесва и както всичко това, което се случва, се отразява, в няма чак толкова голямо значение, тъй като това е част от е, съдържанието, което ние имаме и под което ние сме се подписали. Преди всичко бих искал също така да кажа, тъй като предполагам, че ще за самия ход на събитията, свързани с самата газа и с преговорите, че ние в момента се намираме в една доста нелека ситуация. През последните 18 месеца от началото на войната от 7 23 година работата на всички посредници и хората, които помагаха в целият процес, беше да се изработи един алгоритъм, да се изработи една формула, по която да се постигне примирие, в което примирие условията си на кванон е пускането на заложниците живи или починени. Този алгоритъм беше изработен в края на миналата година, но и той предвиждаше постепенно преминаване през три фази а, до пълно изтегнем на Израелската армия, също пускането на всички живи заложници и телата на, на загиналите. И а, започна с фаза 1. За съжаление, в един момент, в началото на януари, след 20 януари, алгоритъмът, формулата, по която ние всички се движихме, беше внезапно а, променена с едно предложение, което дойде от а, страна на новата администрация в Вашингтон, което, което предложение предполагаше удължаване на фаза 1, по начина, по който всички видяхме. Срещу пускане на отваряне на вратите на газа за, за хуманитарна помощ, която в момента не влиза в газа. И пускът, разбира се, също определен брой заложници с, и цената, към която а, което също, към което може да се добави е пускането на определен брой затворници от, от израчното позитори. Тоест, нищо ново. Новото, разбира се, е факт, че този алгоритъм и принцип на работа беше нарушен. В момента ние се намираме в едно положение, в което има една нова формула, ад-хок, която се предлага, а, която принципно двете връздуващи страни нас и оценяват като положително и като база за вода на преговори, но двете страни все не са се ангажирали с а, тази нова формула, което води до това, което виждаме в момента в Газа. Ние се намираме във втората фаза на конфликта твърдо ожесточена фаза. Действията на Идранска армия мисли с очевидно за всички, която втора фаза фактически предполага втора фаза на военните действия, ненамирането е споразумение, споразумението за примирие, която втора фаза предполага, вероятно, че преговорите от тук нататък с Хамаш се водят, така се каже, под на на уръжието. Т.е. забравяме за първата формула. Казвате сега действа нова адхок формула и да. тя е далече от това прекратяване на огъня, което беше а, анонсирано да. в началото на годината. Да, точно а, това казвам, огъня да. е, е върнат. Алгоритъм. Да, алгоритъм, който беше изработен а, от а, посредниците до, до края на миналата година, началото на, на, на 2025 година, вече не е, а, не, не е валиден. Добре, а какво следва? при това положение, защото ние виждаме паралелно а, с, с много сложните процеси в Близкия изток, виждаме, че има и публично недоволство в Израел, опозиция спрямо действията на премьера на Таняхо, а, искания всъщност освобождаването на заложниците а, да продължи, да върви, да е преди всичко, т.е. преди военни действия там, а, ако Израел се завръща към формулата за пълна ликвидация на Хамас, по този начин, по който до докъде могат да стигнат а, нещата всъщност. Вие какво мислите, че ще се случи от тук нататъка? Питам ви не случайно, защото пък бяхте човека, който когато тръгваше разговора за прекратяване на огъня и мирно споразумение, а, бяхте един от скептичните гласове в това поле. Казахте, че може би няма да е твърде дълго прекратяването на огъня и сега се оказвате да прав. Ами аз не знам дали съм казвам прав, тъй като ако бях ча толкова, както се казва, нямам, нямам потенцията да изстигна да, да, да имам някакви производи способности. Това, което мога, което се заслужава да, да, да, да кажа, е, че в момента никой не знае точно всъщност каква е крайната фаза. Точно се търси окончато, то е възможно да се търси. Военната операция е в Натиска а, с военни средства върху Хамас е огромен. А, но не забравяйте, че преговорите, които се водят, не се водят в Газа, се водят извън Газа. Тоест има различни гледни точки в самата движение, които а, в момента се сблъскват до някъде. А доколкото до. А, тоест гледни точки по отношение на това, а, кое е допустимото от страна на движението Хамас. А, в контекста на предложеното, така, пред, така направено предложение от Стивен Уитков. По отношение на случващото в Израел, аз мисля, че едва ли има нещо скрито, което никой да не знае и вашето я да не знае. Протестите са, са големи, напрежението е очевидно, действията, които се предприемат във вътрешно политически план в Израел, бъдат понякога недолмени, но в крайна сметка всичко, което се случва е нещо, което трябва да се случи в самото израцско общество и то трябва да намери, mm -hmm. говоряки за подмоги за алгоритми, и то трябва да намери он алгоритм, който ще му позволи да продължи да съществува се каже Тя е доста способна държава. Е, нямам съмнение, че тази криза, колкото и да е тежка, тя е много тежка. И, по някакъв начин а, ще да и своя изход. Но това, което е важно от моя гледна точка, е че този конфликт, който продължава в Газа, по начинът, който продължава и с цената, която се плаща, е нещо, което все повече бриди съмнение дали и докъде искаме да стигнем. И дали там, където искаме да отидем всъщност има път до това. А, сега аз продължавам а, да се питам, казвате, добре се знае и по света, а, а и в България се чува за протестите в, а, в Израел, за гласовете от опозицията, а, но колко според вас, по ваши наблюдения, а, възобновяването на огъня в Газа е опит на премиера Бенемин Натаняхо да решава вътрешни проблеми, като тези, да запази крайно десните в управлението, благодарение на Не, които да. има правителство. Защото виждаме и тази криза, свързана с съдебните процеси спрямо него, но и това, което, което започна в структурите на израелското разузнаване. Вижте, да, това е едната гледна точка, която е на масата и израилското част за. Поделя. За съжаление, поправете ме го но ние в глобален аспект все по-често виждаме е, една тенденция, при, което, при която елементи, касащи националната сигурност е, и, или елементи от е, същото в света, биват използвани за вътрешна потреба. Е, всичко това, което вие казвате, би могло да бъде вярно. Е, и заради това, че ние допускаме това, което се случва в правителството и около правителството в да бъде вярно, затова и виждаме всичките тия протести и това напрежение. Но, знаете ли, употребата на безразсъдна, употреба на елементи от националната сигурност и интересите на една държава, която и да, било, която и да е тя, а за някакви вътрешно-партийни политически а, събития. Или получавате някакви предимства в натъпиха на тази вътрешно-политическа борба ми се струват все по-незащитимата тактика и стратегия. Тъй като виждате, че през последните месеци доста се промени начина и въобще ритма, по който се движи света. Оказва се не отдавна, тук преди буквално, при няколко части се оказа, че. Някакви важни за региона на Близки изток събития се случват в чат групи? В чат групи, а... в които даже оперативното военно командване на Съединените щати не знае, че а, са вкарали, записали са и телефонния номер на главния редактор на Д. Атлантик. Това е много интересна, а, куриозна ами ми, ситуация. Ми е Става към дума към, за операцията а, срещу Хутите, съвестно... да. Да, как ви кажа, има една невероятна умора вече от, той, от тия интересни времена, които се случва, защото в рамките на тия интересни времена и а, нали, на това непрекъснато поддържане на огъня, за да, да бъде интересно и забавно, по някакъв начин, за сръказна, и е глобално, а и точка на нашия личен национален интерес като държава, като България, започваме да губима себе с координация систем на света, в който ни се намираме. А, казвате и, го с така, много горчива го... ирония това, да, с много горчив сарказъм го казвате. А, -да. И изпреварвате последният ми въпрос, за който имаме много малко време. -да. Как от вашата перспектива, господин Зафиров, изглежда и звучи българското политическо ехо? А, възраждане и скървот на недоверие заради Марин Мури... Маринов, убития български служител на ООН. Ами, мисля, да се започнах разговор с емоцията на това да споделя своите, своите дълбоки искрени съболезнования и затова, бивайки така емоционален, няма да коментирам това, което правя за Само ще кажа, че аз а, дълбоко смятам, че а, наистина е настъпил момента, в който целият този политически бабайтук и това хвърляне. Нали, по сцената, планирана по, по сцената на българската въ, вътрешна политика, трябва да, бъде, трябва да спре. И действително е време е, да има една концентрация, един елемент на затишие и на вглъбеност. Затова си дадена сметка ние къде се намираме. А, тъй като времето не е лесно, натиск, който виждаме от страна на определени полити, големи български политически играчи върху определени точки на, на земята не е задължително да не ни засегне и нас. И в тази нелека ситуация, моля ви, дайте, нека се дадем сметка да е в по състояние на нашата, нашата имунна система, имунна система на, на държавата, като външна политика, като, като, като, като сигурност, като отбрана и така. И ако наистина ние се гледаме в това, което виждаме и ние, ние го усещаме интуитивно, нека не се заблуждаваме. Нали, ако изводът, който ще направим е този, който ние двамата с вас предполагаме, че, че е очевиден, т.е. че не сме в най-добрата си кондиция, може би точно в този момент е заедно да започнем много методично и така а, концентрирано, вглобено да започнем да се грижим за себе си. Защото в тази ситуация дурна и вътровита с такава отслабана иммунна система на, на, на национална, да се казва, един лек вятър ще ни разболее. Благодаря Ви за това, този коментар. За мен е абсолютно недопустимо използването на подобна трагедия за, за подобни политически а, търсения. Мирослав Зафиров, човек, който добре познава процесите в Близкия изток, с едно много ясно послание. Нека сериозно да се замислим за а, състоянието, в което обществото ни и а, нашият имунитет.